знущанням над вірою, над сім'єю, над усім, що тільки є святого в людини, доведений до довідчою, страшними тортурами, яких він безперервно зазнавав від своїх мучителів, народ не знав пощади. Панів, які особливо прославилися душогубством, спершу катували на Майдані, а потім садовили на палю. Чегрин палав, з усіх кінців освітлюючи вогнем кривавий бенкет народної помсти». Незабаром усе було скінчено. Того ж дня Найда оволодів жаботином і вчинив таку саму страшну розправу. Петро, який був у його загоні, показав себе запеклим і нещадним месником. Одразу ж, після розгрому містечка, Найда послав один загін під командою деякона Далебединського монастиря і звелів Петрові приєднатися до цього загону. Парубок висловив бажання залишитися при Найді, але отаман вимагав виконання наказу. А втім і доручення було короткочасне: визволити одляхів монастир, врятувати черниць і негайно повертатися назад. Звістка про розгром Чигирина і Жаботина блискавично облетіла всі околиці. Під прапори Залізняка і Найде ринули звідусіль юрби озброєних людей і до вечора наступного дня Ватажки очолювали вже 40-тисячне військо. Перед усім вирішено було оволодіти всіма укріпленими містами Київщини, а тоді вже вирушати далі – на Поділля, Волинь і на саму Варшаву. Гайдамаки вдалися до свого звичайного способу війни. Залізняк розділив військо на кілька сильних загонів. Ядро кожного з них складалось із досвідчених запорожців і гайдамаків. Решта ж були на швидкоруч озброєні селяни. Кожен загін очолював випробуваний ватажок. За кілька днів ці страшні загони затопили всю Київщину, Смілянщину, скрізь несучи жорстоку помсту. Незабаром перед гайдамаками впали Сміла, Черкаси, Медведівка, Млігів. Заграва пожеж освітила всю Україну, а тим часом наскоки гайдамаків не зустрічали з боку корони Ніякої протидії У Польщі на той час було лише Дві тисячі коронного війська І через рознуздану сваволю Магнатів від уряду Не можна було добитися жодної допомоги Марно шляхтичі Слали гінців за гінцями Благаючи негайно прислати війська Озброєні ватаги конфедератів Спричиняли ще більше сум'яття Уникаючи зустрічі З загонами гайдамаків Вони нападали на беззахисних селян з нелюдською жорстокістю зганяли на них свою безсилу, злобу, і тим викликали ще більшу лють у серцях різних месників і всього населення. Скрізь, де з'являлися загони гайдамаків, місцевий сільський люд, парубки, діди, жінки і навіть діти, всі, хто міг тримати в руках зброю, приєднувалися до них і з несамовитою люттю кидалися на своїх мучителів, які так довго пили їхню кров. Немов страшна лавина, росли війська залізняка і найди. У шляхти залишалася тільки одна надія на порятунок – сховатися за стінами тих міст, володарі яких утримували свої власні команди. Найбільш укріпленою серед таких міст була Умань. Туди кинулись усі ляхи, усі євреї, яким пощастило втекти від гайдамаків. Але гайдамаки швидко посувалися на південь, Розсікаючись у своєму русі по Уманщині і Братславщині. Сірий привид панічного жаху мчав перед військами месників, хапаючи своїми чіпкими крижаними руками всіх утікачів, яких наздоганяв на своєму шляху. Його моторошний подих долетів урешті й до Кам'янки, куди Гершко перевіз свою дочку. Коли Сара впала серед світлиці, усі вирішили, що вона померла – тільки стара рухля не втратила самовладання. З дитинства вона розумілася на тих фарбах, знала, як згубно діють вони на організм, але й знала, як рятуватися при отруєнні ними. Покликавши Ривку, вона з її допомогою одразу ж зняла з Сари вбрання, перенесла дівчину до кімнати, поклала на постіль, а потім кинулася в пекарню і повернулася з леком молока, змішаного з розколоченими білками. Трохи підвівши Сару, Рухля почала вливати їй у рот цю суміш, а Ривці наказала розтирати дівчині руки й ноги. Під бадюрені клопотами старої, яку єврейське населення вважало за тямущу лікарку